Референдарій кілька хвилин не міг отямитись. Майже непритомний. Він упав на траву. Бальтазар присів до нього і почав утішати, якими тільки міг словами, не знаючи, через що він упав у такий вічай. Сто разів, питав Бальтазар, що ж таке страшне сталося, що навело його на чорні думки про самогубство. Аж поки нарешті, пульхер, глибоко зітхнув і почав. «Ти знаєш, любий друже Бальтазаре, моє скрутне становище. Знаєш, як я всі свої надії покладав на посаду таємного експедитора, що відкрилась у Міністерстві закордонних справ. Знаєш, як ретельно, як пильно готувався я до неї. Я подав свої праці і з радістю довідався, що вони отримали цілковите схвалення в міністра. З якою певністю став я сьогодні вранці до усного іспиту. В кімнаті я застав маленького потворного карлика, якого ти, напевне, знаєш під ім'ям пана Цинобера. Радник посольства, якому доручено було провадити іспит, привітно підійшов до мене і сказав, що на ту саму посаду, яку я хочу отримати, зголосився також і пан Цинобер, тому він буде екзаменувати нас обох. А потім шипнув нишком на вухо. «Ви можете не боятися свого супротивника, любий рефрендарію, бо праці, які подав малий Ценобер, просто жалюгідні». Іспити почалися. Жодного питання радника не залишив я без відповіді. «А Ценобер...» Не знав нічого, ну просто нічогісінько, і замість відповідати рохкав і квакав якусь нісенітницю, якої ніхто не розумів, і так непристойно хвицав ногами, що кілька разів навіть упав з високого стільця і я мусив його піднімати. Серце моє аж затремтіло з радості. Приязні погляди, які радник кидав на малюка, я вважав за найгіршу іронію. Іспит закінчився. Але хто опише, мій жах. Мов, громом прибило мене, коли радник підійшов до малюка, обійняв його і сказав, найшановніший добродію, який знання, який розум, яка дотепність. А потім до мене. Ви мене дуже розчарували, пане Пульхер. Ви ж нічого ісінько не знаєте. І не ображайтеся, але таким способом підбадьорювати себе на іспитах, як оце ви, звичайно та й непристойно. Ви не могли навіть на стільців сидіти. Кілька разів падали, і, і панові Ценоберові довелося вас підводити. Дипломати мусять бути тверезі і розважні. Бувайте, пане референдарію. Я думаю, що то якісь безглузді жарти і наважився піти до міністра. Він звирів мені передати, що не розуміє, як я ще й насмілився турбувати його своїм візитом після того, що вчинив на іспитах. Адже ж він знає все. Посада, якої я так домагався, вже віддана панові Циноберові. А так якась пекельна сила перекреслила Мені всі надії, і я хочу добровільно відібрати собі життя, яке віддано на поталу таємному фатумові. Залиш мене. Ні за що, вигукнув Балтазар. Перше вислухай мене.